ca unios părinte și de din A marele și ale creștinătății ce fac în familie, adică în intimitate, fără frângite, fără alarmă, fără regrame, așa cum se supine să vorbesc cu Dumnezeu. Razitul acesta mare al nascării Domnului, care a făcut o istorie nouă a lumei, a avut istoria lui Dumnezeu, și la crearea lumii până la Hristos, până la întrupare, și de la întrupare până la judecata de apoi. Așadar, acest mare praznic, pe care îl un an de zile, este praznicul duhovnicesc, prin care lumea se creează din nou. Este o nouă creare a lumii prin de Hristos. O lume fără Hristos, până la nașterea Domnului, și o lume cu Hristos, există cei care doresc să crede El, până la sfârșitul lumii la judecața așa. de fiecare. Și iată cum a rânduit Dumnezeu cu țara românească, de aproape 2000 de ani, este credincioasă întrupării și învierii lui Hristos. Este țara care l-a întrupat și l-a născut în inima ei pe Hristos încă din primul secol, cu darul lui Dumnezeu. Să-l păstrează cu bună credință, iată, două mii de ani. Și se vreți mai mult și mai frumos decât un praznic ca acesta al națelor Domnului care îi de cântare, de bucurie, de colinde, de speranță. Pentru că Domnul a venit la noi. Saina este mult prea mare să o putem înțelege. De ce? A venit la noi închip de prunc, pătea să vină închip de arhanghel, pătea să vină pe norii slavii, dar s a lăsat pentru judecată așa de-apoi. A venit în cel mai nevinovat suflet, pruncul. Jidirea cea mai îngereastă de pe pământ rămâne în continuare pruncul, chiar dacă noi nu-i dorim îi mai dăm vrăjmasului, sau unii vor fi diferite mai multe vor mamele noastre, surorile noastre nu vor fi născute. Ar orice puțin îi mai nevinovați îngeri pământesc, care este trunchiul. De aceea s-a întrupat ca truncul. Și apoi s-a întrupat ca truncul, ca să sfințască femeilor și al cele care nasc peste trunchi, mamele, cele căsătorite și cele care nasc prin sesorie, pe Hristos în Duhul. Că și sunt peșoarele de la mănăstiri, și acele chiar din lume, și nu puține, multe de tot, care trăiesc viața îngeriată ca la mănăstiri, când sunt mamei duhovnicești care nasc pe Hristos prin Duhul Sfânt, să îl parțit în inimile lor, să îl transmit cu cuvânta, prin chipul lor senin, tuturor celor din jur, și mângâie lumea să alimă sufletele și îi zgonesc diavolii, fără să-L dea seama. Așadar, Hristos a născut la plinirea gremii. Mai mult a trecut de la crearea Lumei până la întruparea Domnului, decât va mai fi și la întrupare până la spune de geasul. Și când a venit plinirea gremii, ei bine, a mai spus că Domnul a ales calea aceasta, care e cea mai greu înțeles, dar și cea mai înaltă posibilă. Că dacă venea ca înger, dacă venea ca însul Dumnezeu pe norii cerului, nu lumea murea de frică. Dar a venit în chipul cel mai smerit și prin feșoare care este cel mai curat vază, după prunși pe pământ. Și Maria Marie este vatăra acela sau fereastra prin care a intrat Hristos în istoria lumii. Și sunt acele tineri și feșoare și mamele cele cuminți, care spalză datoria lor cu sfințenie pe toate căreile să imite pe Domnului. Iar fruncul care de cea mai mare speranță în lumii, prunții, copiii nevinovați și sunt singura speranță a noirii și a mântuirii neamului omenesc. Dar așa cum ați văzut în Evanghelia de astăzi, că Irod a și 40.000 de prunși de la 2 ani și mai jos, în care credea că este și pruncul Iisus Hristos de frică că nu cumva acest Împărața al Cerului să ia coroana, îngriia și lucrarea satanică care s-a sănășit prin el. Deci ne întrebăm de ce la nașterea Domnului a fost nevoie de martiri. Hai să spunem la învierea Domnului, hai să spunem după aceea, de-a lungul istoriei creștinătății, a fost să este iese nevoie de sânge, de martir, Dar de ce s-a Domnului? Taina este mult prea mare și Dumnezeu așa a ca la truncul Iisus Hristos, în numele Lui, să se taie, să se martirizeze, să se ucize 40.000 de prunți. El a scăpat pentru că a striscat pe noi, de diavolul și de lume, de pasimele lor. Dar pruncii s-au dus martiri, sunt primei martiri ale lui Dumnezeu, care stau în aceea tronului ei. trăinți. Și ne nevinovați să iați demonia și răutatea și furia satanică a unui împărat greu numit Irod cel Mare. Însă gândiți-vă la prunși. Hristos a venit ca prunc și pruncii cei de o cu el și-au dat viața nimucit din noi. Îi dăm în mâna lui Irod dar tu, fruncule Iisus Hristos, salvatorul lumii, rămâi ca Dumnezeu și om peste lume și mântuiește lumea. Cam așa ar putea să spună fruncuții aceia care s-au dus la cer. Vedeți că nimic nu se face în lume fără cer? Toate strâna lucrele, și mai frumos că au o liturghie mai revamănăstită, în singurătate, în tăștere, în rugăciuni și latrii smerite din interior, în fiundele ceste frumoase, pe care numai mănăstirile le mai păstrează și unele din ele, și în această unitate de rugăciune, că rugări, mileni, copii, bătrâni, toți formează una, sunt supări Hristos, și frumos ca aceasta. Dar nu uitați, nici noi care nu să nu uităm, că pe lângă toate acestea ne trebuie și viața. Pentru că dacă a fost nevoie de jertfă la nașterea Domnului, care este frazul de bucurie, Spune Hristos, și-a plâng în lume, și-a fost nevoie de sânge, de jertfă și de martir, cu cât mai mult va fi nevoie de jertfă ca să ne facem din răi buni? Că de jertfă, nu fac nimic. Vorbesc, filosofie, când sau plângi, dar nu se schimb. Schimbarea din interior ca să schimbarea într-o sală. nu vine din afară, vine din interior să vine cu jertfă. Dar cu jertfă nu vine din Hristos, nu cu jertfă fără de Hristos. Orice jertfă care nu, nu vine de Hristos, putem să o numim o națională, dacă nu mai grea o jertfă păgână. E păcat să-ți dai viața pentru o idee care nu are fond creștin. E păcat. Păi, bine, mai trăiești și plângi păcatele, povedește-te, împărțășește-te sunt mori la care creștineze. Ca să mori pentru o care știi și mai mult numească de ce creștină, atunci n-ai nicio placă. Este o fel de șinucide. De când jertfa pentru Hristos, jertfa pentru credință, jertfa pentru viață și trăire, Hristos este jertful monțilicare. Și aici vă gândiți fiecare din părții de va. A năsut deșoarea Maria prunzi să-i Domnul, ta este mare, am mai spus-o, să nu cumva să-i spăgeți careva Nu mai se riscodesc. Dar știți că ei sunt așa, de ce nu ați spus așa, Dar de ce nu cu Dar ce nu spun, Dar de ce știți că eu mai făcător, om? Dar de ce, doamne, nu mă arcufoc din ser? Că ce sunt mai făcător? Dacă nu aleg la smerenie, e demonul mândriei. Toate sectele sunt locul mândriei. Și direct și al spăltoriei, indirect. Că dacă afectează mândria, prin de deseșe, că învățesc cu o mii plage întrebări, tot să duc de râmpă. Așa cum vedeți. Iar creștinul cu minte nu -mi mai întreabă. Nu se luamă. El semne cu Duhul că Dumnezeu în inimă lui. El semne că în timpul liturghiei vorbesc cu Hristos. De-ași ea. Portodoxii creștinii noștri de tradiție nu vorbesc mult. Trăiesc mult. nu spun multe, dar au natrile la rugăciune. Și asta e puterea noastră! Credința noastră vie în Hristos! Că Hristos se naște în noi, nu numai prin Fecioara Maria, că se naște și se duhovisește prin rugăciune! Și aceasta se naștere se duhovisească să o urmărim noi în viață! Că Hristos să se naște în inimile noastre, să se temsăm cu noi și în noi! Că să să nu-L dăm afară prin păcate cele murite! Că să se rămână Hristos ca prun! Să se crească în noi și cu noi să ne crească și pe noi duhovnicește de la o treaptă la alta până la măsura de desăvârșite. Asta e taina duhovnicească a presunului, a nașterii Domnului. Nu numai tragem coficele, facem o să cântăm bine, mâncăm, mai ridim, glumim, mai stăm la acele instrumente moderne, să vedem ce se mai simă în această lume. S-a trecut să S-a trecut o lună o să unăm din viața Tău. Să trăim Crăciunul sau nașterea Domnului din interior, duhovnișește sau mistic, prin creșiune, prin prezența la biserică, prin Sfânta Liturghie, prin Sfânta Spovezanii și Sfânta Împărtășanii, prin împăcare. Crăciunul sau nașterea Domnului, sau nașterea și împăcare, o sărbătoare are nevoie să fie împăcat cu tine și cu toată lumea. Dar mai ales la marele sărbători, să nu fie ungă de îndoială sau de răutate sau de păcat în inimenele noastre. Măcar atunci când vin marele pravice, să ne smerim și să ne iertăm și să ne împăcăm și să ne salutăm în Hristos. Să să trăim în această bucurie, fără cuvinte. Bucurii de greștinilor ortodoxi nu se spun prin cuvinte, se spun prin latin. Că sunt și lacrimile de bucurie, nu numai de tristețe. Și sunt mai puțin niște lacrimile de bucurie, care îngrașă sufletul omului, cu înspunșințe bărind, decât de tristețe, că s-au se și cum a murit o vacă sau altceva. s a văzut ce a ceva. În această bucurie să rămânem noi, ca praf ortodori, romiți, în bucuria întâlnirii cu Hristos, în bucuria că Hristos s-a născut pentru noi, să o că rămâne în inima noastră când ne rugăm, când facem minunătere, când iertăm, când suntem la biserică și primim preacoratele țară. Trăiți liturgic ca să înțelegeți taina creșiunului, taina nașterii, taina învierii lumii, taina învierii lui Hristos, taina învierii și mântuirii noastre. Astăzi, cum am spus, sărbătorile sunt niște amintiri istorice care vin să se duc, și te vin și tot așa și până când plecăm și noi. Dar unde plecăm? Cu cine ești. Ai primit în inima ta pe pruncul Isus Hristos? Îl tu, sub Iisus pruncul în inima ta frate și soro? Sau tu mamă? Oricare ai fi cu nume sau fără nume? Ai răscut prunș firești sau tu holisești? Sau nu? Sau o parte e răsut altă altele ai ușit? gândiți, toate mamele care au ușit prunși sunt fițele lui Irod, care au ușit 14.000 de prunși. Și câte de mamele nase, nu au ușit 14 prunși. 4, 70, am găsit una la până la 43. Eu n-am știut cât sunt eu de mic la mănăstire, n-am știut ce se întâmplă în lumea. O creștină a spus, undeva, cândva, eram la altă mănăstire, zice părinții, mai întrebi omul, cât prunși ai născut și cât ai murit? În părinții 43 de-a fost. Vremunii ca Domnul sunt judice, dar cei care uciv și cei care zic duce și vei doră o mară! sunt fiii lui Ierot, nici cum a fost Hristos. Ce mă iau? Am ajuns cu natalitatea la margă în aflăfaptului. Plătăm oricii și umblăm după acele avonistiri și margăni și de toate, dar nu putem na un înger în plus în casa noastră. De aceea îngerii peacă din catele celora, unul se naște și șapte îi duce la doctor. Nu stau unul. <coughs> și dacă nu stau nici îngerii, cum ar sta Hristos acolo? Deci, ori de tejorie, ori nase copii. Asta e viitorul României și al lumii de în tot. Nu e nevoie să mai spunem în pilder. O spunem direct. direc. Ori supraviețuim urmându-i Hristos, ori suntem niște iroși desemați și ne ușidem sufletele noastre, ce pruncii cei nevinovați. Nu-i momentul acesta să facem aceasta, dar trebuie să o spunem, dar cum mai eros, au ușit pruncuții cei nevinovați. Și-au prânzit 14.000 de mame. Jalea are atât de mare, când spuneți-o rog Ieremia, încât nu-i iubitea nimeni, nu-i iubitea. țara era în latin. Iar minunia lui Dumnezeu sunt albine lui care noi nu-L înțelegem. Hristos s-a născut în peseră, i veni venit păstorii, oameni oamenii, nu să-i Nu a fost, fost chemați filozofii, cât cei trei mari, care erau evrei, erau fersani. Deci filozofii din Tertia, care simbolizau țările păgânii, care trebuie să fiea de un și păstorii evrei erau niște oi. Așa, și, bă, și vedeți, și-au cântat cu ungerii, primul colin care l-au cântat odată în Speriul pe Pământ, a fost atunci. Slavă Domnului, deci, de Dumnezeu, că vă face într-o anumită voință. Ei bine, de ce n-a fost chemat cei învațați? De ce n-a fost chemat și ei acolo? Cei mari nu sunt sinceri cu creștinii. Sunt mai mulți creștini. Sau sunt creștini din circunstanță, așa, ocazional. Dar adevărul, dintre ei sunt cei slăbiți de jos, care au cultură puțină sau deloc, dar credință multă. Sperăm, dacă va mai fi zile bune pentru România, ca sate din noastre românești să reînvie cât de cât. Dar nu prin piucuri, Prin nașterea de copii, prin umplerea bisericilor în timp, prin de liturgii, prin lor legătură cu mănăstirile. Cele două fetii de mănăstiri, cel mai bine, cu cei aproape 10.000 de treori și cu statele. Dacă s-ar uni, s-ar înnoi România. Dacă nu, îi face în colina. Și iată că șoara a zis, a născut acolo un neșteră. Spune Sfinții Părintei, și-a născut în pământ. E năsată sub pământ. Eu am fost acolo cu părințile Cleoba, cu alt părinții, acum 24 sau 5 de ani. Ei bine, de ce sub pământ? Când neamul omenesc, că tu sunt starea animalelor. Și animalele acolo, și acum se întâmplă, sunt muții petre. Sunt coți sunt de pe o groză, de asta, și acolo suntem în suntem magărușul, săraci oameni, și se cheltuie, măi, A amarabii. un asinț sau magăruș, sau am văzut o oaie, un berbet, am văzut că i să-i vânde sau să știu eu, și îi ține acolo, și se pe îi Ei bine, îi iese din să într-o Nu lucru cum s-a găsit loc la e mult mai mare. Lumea era văzută în de la toate mai curațe erau acei decât mulți dintre cei de astea. Și atunci Domnul i-a găsit sub pământ. Unii i-a găsit pe oameni, căziu, se încheinau la se și de cei s-au născut între ei acolo în pământ sau în pământ, în pestele. Și pestele este așa de micuțe, are doar șapte-o-mi metri, dar nu cred că are unde șapte metri lungime, și trei metri lătiri, atâta este. E legată așa sub pământ, e legată cu niște verzi de fier, așa niște Prins de fier, dar nu cumva să se trebușească stânga aceea care e de mii de ani a fost Dumnezeu și îi ridică. Peste stânga de sub pământ s-a ridit o biserică mare de Sfânta Elena, pe care în St. cel Mare, în secolul VI, a o tată, de tot are circa 80 de minute lungime în biserica. Biserica Năsării Domnului, de la Betlehem. Și pe o parte sunt coloane, șase și pe alta alte șase, simbolul celor 12 apostole. Și în fel se refind de pe laterale, la exactul băltat, pe o parte și pe alta, și acum se face liturghii dimineața de la 6 la 7, și în Biserica Mare de la ora 7 în sus. alte sâmbătă. Ei bine, gândiți-vă la toate aceste lucruri. Săpărăcioara Maica domnul a fost singura martură a tanii într un părți lui Hristos. Iosif era uimit, nu avea nici cuvânt, nu știa și el, Înțelege o tani, dar nu știa puterea tainii. Îi de la slungă, ia pe Maria, plumbul în Egipt, adă-i înapoi, dă-ne de mâncare, adă-lea, plăterea lui Iosif. Sectele spun multe că sunt plătiți bine de cineva ca să hulească credința în Hristos. Dar noi simt taina aceasta de la Sfinții Părinți din Ei bine, și cei trei mari au dus darurile cele din mare preț. Unul aur, simbolul iubirii creștinii, care e cununa tuturor fațelor bune. Sămâia, simbolul rugăciunei, că fără rugăciune și fără iubire nimeni nu se poate numai. Iar smirna, simbolul cugetării la moarte. Vezi? Trunca era ca un născut și lângă el s-a pus să smirnă, care e simbolul morții. De când te nasceti să ai fujetarea la moarte? Nu numai că în zi în 80 de ani sau chiar și mai mult. de ghicește, vă cu gamă. De când te-am născut să nu uiți cu Am murit înseamnă a te desfința, a te pulveriza, în văzut, a te Am murit a pleca, în sensul de orice, a vorbi, a plecat la Domnul. Să-l vezi pată și să-l Și Ce buni mulți doresc, părinte așa, aștept să mă duc. Părinte așa, doresc să mă duc la Domnul, să nu te cu viața asta, cu greutățile Așa spune că este un, un omul de la țară, în ales, care, mai nas, bun, care nu i-au stricat nici alcoolismul, nici acuta. Mai, mai. Dacă n-ar mai fi, ar feri România, dar mai sunt oamenii acum, bum! <coughs> țărani și bătrâni și, și mame și pecioare și tineri care doresc pe Hristos, care îl pe Hristos, care de la mănăstiri, care fac în inimă lor peșteră de odihnă lui Iisus Hristos. Iată-ne Evanghelia de azi ne-amintește că Maica Domnului la un moment dat după știi fruncul a fost tăiat în păjur la 8 zile, adică la 1 ianuarie și a fost numele de Iisus. După cea 40 zile a fost dus, de trecioarea Maria și bătânul Iosif a fost dus la templu și a fost întrebenat de Sfântul Simeon, cel drept care a dus acum slobozări de pe locul să stăpâni, cam la aproape la 2 ani de la nașterea după trupa Mântuitorului, Iros El Mare, care era regele evreilor, un tiran unic în lume. Am mai avut câteva colegi, ca să spunem așa modern, ca asemenea lui, pentru care și domnii din timpul comunismului, care au vărsat peste tot moarte și sânge era atât de curios, acestei răb, să o mare, de toți și nu cumva să se nască băntunc împărat și să ia coroana și trău. Asta era singurul motiv. Dar era și mâna s-a Deci de ea nu știa că va veni Mesia. Dar nu știa metoda, locul, cum Dumnezeu a rugat o tare extraordinară aici. Și putea să fie altcum nașterea Domnului. Dar arunita așa ca Fecioarea Maria din templu, unde sta 12 ani să s rugat, ca să fie vrăznică să nască pe Iosif a rugatit-o cu un bătrân care era de Udă. Era un bătrân de uză, bătrânul Iosif. Era un bătrân cu patru copii. Ei bine, satana creziat-o și feșoara va lua în pântice. Ca Că acea feșoară s-o pândească, o feșoară trebuie să fie care va naște de la Dumnezeu. El nu-și tălegea taina că Dumnezeu a stâmpit mintea diavolului. Să nu înțeles că feșoara stă într-o feșorii în casa lui Iosif. Nimeni nu a înțelesa. Și acum cu fulește sceptanțe. Care medicare? Care medicare? au fost una mare fulitoare. Ori a fost învăduită datorită milii și Duhului spun, Și așa Hristos a intrat în istorie. Satana s-a făcut încă o dată de râs. Ieros s-a însuriat și a ușit spunzi iar Domnul a spus și nu în îngerului nația lui Iosif. A avut rolul lui Iosif. Iar pruncul nu spune și Hristos fria da. E mama lui. văd cu el în Egipt. Din Ierusalim sau de la. De treia, în Ierusalim la 10 de km. Atât de mult. Împate mi zi, zic. Prin Sfânt. Dar de la de înainte către exact acum, cât de sarea mea dacă el 400 de km, dai în El. La cură a se să treci pe lângă Munții Risinaia în de acolo, și cu să ia la treapta și ajungi pe Valea Nilului în țara Egiptului. Ca să zătrânească proroșia, că din Egipt am chemat pe fiul meu, când spune prorocul David, mare proroc David, psalzirea este o carte a profețiilor, a proroșiilor. Păcat că mulți dintre noi și nu cumva să te la psalzire, că te-i de diavol. Din contra, ca orice de diavol, cele care rânesc așa să zic, nu trebuie să împărtășim. Psalzirea cea mai puternică carte de profeție și de rugăciune. știți o că Duhul Sfânt a inspirat-o. David nu mai a scris-o. Ei bine, s-a dus acolo și sunt sunt mers cu de mântă, care a apă, cele ce mai trebuia, Ia feșoarea cu fruncul în brațe, au mers acolo. Poate să mers din zi de numai noastră, zeva nu se poate merge acolo, e o extraordinară. Am fost pe mântul de tocmai în octombrie. Tot am venit pârniți soare și azi ne-am fi cu atâta clădură, la 40 de grade în octombrie. Vă imaginați și e acolo în zona tropicală. Ei bine, a stat Maica cu Mântuitorul Frunt în Egipt, nu știe nimeni unde, Și în spun Părinții nu spune exact locul. Asta e caina lui Dumnezeu. Dar se spune așa în mare că pe balea Egiptului, pe balea Nilului, mai bine zis, și cam șapte ani a unii din părinții biserici, a stat acolo. Și după aceea, când a murit Irod, l a luat L-a dus acolo la colegii lui din Iad, atunci a, a trimis Dumnezeu iarăși prin jură și spune lui Iosif: Ia fruncul și pe mama lui, centaje din pământul lui Israel. Ca au murit, nu spune nimeni. Și pe cei ce au urmărit s-au căutat sufletul truncului, au murit aceia. Adică atei, am prietenul nealcomunist, care erau convins de atei și care era repădat de to, au murit toți păgânii din trecut și de astăzi, care au dorit, sau caută sau cautat să ucidă pe Hristos în inimile mele. Unii sunt comuniștii de ei. au auzit, unul care vine mai pot, alții au zis simitirii, alții își cercă să se pocărească și bine față, când Dumnezeu îi primește. Iar alții, șan, mai cred poate mai vine odată. Toate se întoarce. Tatana vine iar să ne deie încărăția. Încă mai cred că asta este un haos extraordinar ești bistrat, acolo a fost dus pruncul în Egipt. Ne întrebăm de ce a trebuit ca pruncul din mic să punească suferința, pruncul Iisus. Și sână la spune Dumnezeu pe Mântuitorul lumii, de a canon, pe Maica Domnului, o pecioară cu un în brațe, să meargă atâta cale noaptea cu frică cu el. A făcut oameni, cu lipsă, să stătea în țară făbâne străine, unde era vizor De ce? Pentru că era semn că Dumnezeu a nu numai pentru poporul ales pentru egrești, ci și pentru neamuri. Cei trei imagini erau dintre păgânii persani, iar în Egipt era o țară păgână în care nu vedeam Hristos, nici așa Dar în secolul 2 și 3 și 4 până la secolul 6 după Hristos, Egipt a fost venit din de mari prezință, acolo-i leagărul monahistului, acolo-i leagărul acolo s-a stresc localea și pătericele în țara aceasta, dar când a venit tiranul de Mahomet cu sabia, iau, au pe care n au vrut să se ducă la cerința Mahomedane și s-au făcut țările cele țări făgâni. Ce mai învățăm la praducă de astăzi viscați? Să iutăm cât putem pe Maica Domnului pentru creșorie, pentru rugăciune, -te -te. Ea nu vorbea nimic, aia a avut vorbe multe de la Maica Domnului câteva. Săcea și se ruga să trăia cu Hristos. Să purta în ea din Hristos. Desei ortozoșii totdeauna apelează prin rugătune la Maica Domnului. Nu direct, chiar că vine directă din lucrurile ori, mai mult cât Maica Domnului. Ca eu să ducă rugătunele la cer. Când fieștii va pe fi cel mai sfânt, e pe pământ din cer. De aceea tot Sfinții părinți până la fel că Maica Domnului este cel mai sfânt vas al Duhului Sfânt mai presunță decât herupimei și decât terapimei. să stă de-a dreapta prea Sfinței Hrânii. Iar biserica purtăzorță a, purtă a răduit că astăzi, a doua zi de presunță, după ce Domnul s-a născut, să se pună așa numită fradis sau sujbă, aș ziceamă soborul, prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu, adică și cinstirii a și Domnului că El a născut, -a zis, -a născut -a și azi nu trebuie să pe aceia care L-a născut și L-a purtat în brațul și L-a lăsat la orice prunc. Dar să nu fugit de cineva lumească, că pruncul Iisus s-a născut ca orice prunc. Nimeni nu știe, dar nu fugetați pământese, să huriți. Așa cum s-a întrupat de la Duhul Sfânt, s-a născut tot prin Duhul Sfânt. Ca o scânteie din fără alte cugetări omenești ce se judecă. Hristos a venit, i-a cerului, în nici în nu pot trăi în scripturi. Două lucruri nu putem cuvinti din viața noastră, cu toată credința care o avem, cu cât mai simt sau mai cădui. Să explicăm tare în Sfintei Trevin, cu Dumnezeu în trei persoane, să se explicăm cum s-a întrupat, ca n-a spus Hristos din Marca Bunu. Credim? E smerit, ne plecăm, ne rugăm, iubim și ne bucurăm. Iar cine ne vrea vorbii, să se ducă la casa de vorbii, să discuți. Iar noi să mergem înainte, după Maica Domnului, după Sfinții Domnului, înainte Catolică. Asta înseamnă că atât este sloborul Maica Domnului. Să aveți mari evraie la Maica Domnului. Nu ne putem împiri, nici noi că nici doar nevoază, fără rugăciune și mijlocie din Marii domnului. Doamnele. Dar să nu uităm și de mântuitor. Însă, întotdeauna, când vom invita viața, ca a fi de Feșoare Maria, care înseamnă trăirea total în Feșorie, care înseamnă pare ei 20 ani numai în biserică, numai în rugăciune. Deci rugăciunea, frisoria, Răbdarea asta, catolicia un Lăciunii, care mai respectă și respectă iubirea în diagonală, dacă duminica sunt de la biserică, apoi și mă am mai dus de la biserică, de pe lună, de două ori, și nu știu face în nu și cu Vaca la Fărți. M-am la și nu la Funatul, am la un nepot. Nu te vă de liturghie pe nimic. Să rămâi cu nepotul. Două ori sărbătoarea, duminica, cei care pot să intre în biserică și care sunt pe sine adevărat rămâneți în biserică. În biserică e Maica Domnului, în biserică sunt Sfinții Îngeri Toți, în biserică este Hristos pe Sfântul Altar, în biserică sunt Îngerii care cântă cu oamenii. Două ore de liturghie. O imitați Maica Domnului. De asemenea, cele care sunt fără căsătorie, imitați într-o și într-o pe Maica Domnului cele care sunt la mănăstire, prin înguiela cărungărească la, la mănăstirea de Maistri, imitați ascultarea Maistrii Domnului. Și atunci, iată roaba Domnului, fie după cuvântul Tău. Cuvintele puse de ea către lângă, către Gabriel, ananghelul, sunt cuvinte valabile pentru noi până la sfârșitul Să avem smerenie, roaba Domnului, să avem ascultare, fie după cuvântul Tău, să avem dragoste, să strângem pe Iisus Hristos în inimile noastre. Să-L purtăm în inimile noastre prin rugăciune, prin miloștenie, prin Sfânta Încărtățanie, prin știrea Clăților Sfinte, prin toată fața bună. Chibiți, închei, amintindu-vă că tot astăzi, preznuim și un Sfânt mare. Uitați, Am mai nu în modul mai puțin, cunoscut! Sfântul Nicodin, cel sprijințit de la Tisman. El era născut în Macedonia de astăzi în localitatea numită Plinlec, aproape de Ocrin, un era, cândva în Macedonia, el era, după acum cât se fie de om macedonean. Ori macedonienii, din câte știm noi din istorie, sunt foarte hotărâți Sau au pot să rămână așa. Zona aceea toată a fost Macedonia, din Sergă, din, din Marmila Albanii, până la Constantinopă, este Sușia, Safația, veche a macedonienilor. Ori macedonienii sunt șapte românii. Să mă numesc să am Am fost în zonele selească. Ei știu românești cât și noi. Dar n-am văzut în România niciodată. Și i-am întrebat cum te știți? Sunt câteva cuvinte care nu se potrivește, dar în rest toate. Noi no. ale zonii sunt cuvinte românești. Păi zici... E dar când fiu așa. Să numesc grep că îi spune Kusobla. Iar istoric macedonienii. Din zona aceea a fost Sfântul Nicodim de la Fisman. Și s-a făcut că lumea mai întâi în Sfântul Muntei, la o mănăstire a sârbilor, a slavilor, un Chilamdat, uriaș și mare, a ajuns apoi starii, egumenți și superiori, pe tot muntele afă. S-a făcut multe minute în viață erau mari pe și puțnic, a fost trimis să împase Biserica serbiei, cu Biserica de la Constantinopole, era o ceapă, o discuță între ei, și șine din două mai multe linii, s-a arătat Duhul Scund s-a lăsat Serbia lui și Macedonia din sudul perimferii Balcanicei și s-a venit la Dunăre. S-a făcut un schimb mic, unii turul dar din partea pe marul Sârbesc. A făcut un schimb acolo. După aceea a trecut Dunărea, s-a făcut primul schimb în partea românească a Dunării, deci în de Dunării, pe stânga ei. S-a mănăstirea Vodica, care a de câțiva ani s-a din nou, tu n-i știți puțin, dar foarte bun acolo, nu-i are a renunțat această mănăstire. Apoi o altă mănăstire mănăstiri cu Ramospântul Antoniu, tot miculță. Și apoi s-a intrat mai în adânc în Otenia, care, ca a doua modologă. Otenia este pierderea de mănăstiri, mai ales pierderea de gori și gânda. Și a până la pismana. Și a întâlniat, era un schiz acolo. Să știți că unii au mănăstiri mari, întâi au fost schizuri. s a făcut schizuri acela, o mănăstire mare, și a fost numele schismană după numele de o calităție, ca unui arbore de ptită, care sunt acolo mulți și mulți. S-a făcut cea mai mare, deci, mănăstire de din Otene a El, în sec. 14, la anul 1368-70-70 ceva. Atunci, când era tatălui Mircea sale bătrâne, voribod al țării românești, Bratislava. După aceea, se spune că s-a dus un mic conflict între Mircea sale bătrâne și marele stari, Sfântul Nicodiu, cel scinsit, care păcea în minus și negat bolnavă, din zonea diabolii, din mame. Și datorită unui conflict alicare, așa spun istoricii, Sfântul Nicodiu, cel scinsit s-a așteptat după ce s-a temiat de mai multe mânări, din care una anumit de și Valea Ziului, a intrat în in sus a în in Ardeală și si a întâlnit mănăstirea Trislopu, care altfel este mănăstire din Mai, a fost mănăstire de Călucă. Ei bine, și si în anul 1405, a în 1406, s-a dus la două, făcând în viață multe minuni și si timp asta mă de lui la mănăstirea Tisman, chiar acolo să a plăcut mărmântul acolo, dar din motiv nivel de, de și de știut, în probață întâlnită invaziilor care veneau pe aici, moastrele lui -a sâmbii, s-au furat sârbii sau Macedonieni de la Ohrid și le-a dus acolo. Se găsesc în biserică de la Ohrid. Cum biserică, în partea dreaptă, este racla cu moastrele Sfântului Icodiu și Sfântului Slav. Mănăterea chesmană a rămas de o mică parte, degetul de la mână. Se găsula mănăterea, se vede din o se vede Sfântul în stâncă, o peste, o gură așa de pestele, acolo îmi se ruga Sfântul când stătea toată să mână în pestele, s-a să căborea, să mânunghia poporul, să-i învăța, vinde să vindeca bolnavi, să-i acolo. Așa trăiesc, de rinchiere, iubiți, frate, mă iertați de vorbă în munte, dar când vii prazde ce împărătesc, fi bucuria bucuriilor că a venit Hristos la noi, și că îl atât de părcători, acum la sușul de 2. Trimisă-l în inimii dumneavoastră cu căldură. Trăiți cu Hristos, Trăiți în Hristos Prin rugăciune. Nu prin morții, Prin rugăciune, prin nelostenie, prin iubire, crestine. prin stime. Prin șesertarea celor rămâneți săraci, să să Prin prezența regulată la biserică. Prin legea sa, povedea de Sfânt la părtășan. nu să fie ca Bună Dumnezeu, Întuitorul lumii, care a venit să ne mântuiască prin într-o pare și pe Iisuse, fie ca Bună Dumnezeu, să ne să nouă să -nțelege, să înțelegeți în taia întrucării lui Hristos din inimele națe, să înțelegeți că vor e verspă și fără o seneală, nimic într-o vânzit, nici și să ne sunem și noi cu toții, să slăvim pe Dumnezeu cu unul dintre biserică care îi acest prin Corint. Slavă, pentru că Iisuse Dumnezeu și te voi în face, sunt bună voire. Am.